Track 7. Telefongespräch mit Sekretärin. Variante 2. Mai, Sekretariat Professor Weiler. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Frau Mai. Hier Rita Daun. Ich bin Teilnehmerin am Seminar von Professor Weiler über Spracherwerb. Und ich habe ein Problem. Ich habe gestern und heute mehrfach versucht, Professor Weiler telefonisch zu erreichen. Aber es meldet sich niemand. Könnten Sie mir weiterhelfen? Warum geht es denn? Ich habe vor zehn Tagen eine Mail an Professor Weiler geschickt und um einen Besprechungstermin für mein Referat gebeten. Leider habe ich aber bis jetzt keine Antwort bekommen. Hm, das ist zwar ungewöhnlich, aber Professor Weiler ist zurzeit ziemlich viel außer Haus, wegen der Umbaumaßnahmen. Am besten schicken Sie ihm noch eine Mail. Er wird sicher antworten, sobald er Zeit hat. Ja, ja, das glaube ich schon, nur ich brauche den Termin dringend und ich habe ihm auch schon vor drei Tagen eine weitere Mail geschickt. Außerdem habe ich noch mehrfach versucht, ihn anzurufen, leider ohne Erfolg. Und jetzt habe ich auch noch auf der Institutsseite gelesen, dass seine Sprechstunde diese und nächste Woche ausfällt. Können Sie mir vielleicht sagen, was ich tun kann? Es tut mir leid, aber da kann ich Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Versuchen Sie halt einfach weiter, ihn telefonisch zu erreichen. Das mache ich doch wirklich schon die ganze Zeit. Könnten Sie mir nicht sagen, wann er wahrscheinlich wieder im Büro ist? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Professor Weiler macht seine Termine nämlich selbst. Und der Terminkalender liegt drüben im Geschäftszimmer. Ich kann jetzt nicht weg. Ach bitte. Könnten Sie nicht doch mal nachschauen gehen? Es ist sehr wichtig für mich. Sie wissen doch, ohne das Gespräch keine Fehlerkorrektur. Ohne Fehlerkorrektur wahrscheinlich eine schlechtere Note. Bitte. Na gut, warten Sie einen Moment. Hallo, sind Sie noch dran? Ja, ja, ich bin da. Also, Professor Weiler müsste heute Nachmittag gegen 17 Uhr wieder hier sein. Dann hat er aber gleich eine Veranstaltung. Versuchen Sie es also möglichst kurz vor 5 Uhr. Okay, super. Danke für den Tipp. Ich werde es versuchen. Dann tschüss. Ja, und danke nochmal für Ihre Mühe. Gerne. Und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.